Jag tycker att de här låtarna skulle tända minnen hos många människor som de, ungdom där de har spelade på gramofoner och så. man hade ju ofta med låtarna låtarna själva och, se, och spelade på hemma och, och sådana där gramofoner de tog ut i naturen och lyssnade på skivor och så vidare för det gick inte bra alla gånger att spela popmusik för föräldrarna ville ju helst inte höra det så satt och titta på tv och ville vara tyst och, och så vidare med det så, men det är inte lätt för mig att veta vad alla låtar hette och sånt de finns inte här i huset de är inspelade på band och det, det är det jag kör i så fall och jag har inte själv spelat in alla band heller och det, det är en skivsamlare som har tillgång till många tusen skivor så, så han kan ju välja mycket men det är inte lätt att i så fall föra det. Att man kunde föra det på någon dator eller någonting men jag har inte resurser för det än. Och det är det här med pengar som sagt också, man måste ha pengar till allt och idag och så. Det är inte speciellt kul annars det blir så här att man blir ensam när man är fattig. Passa på nu och ring. Nu är det mindre än en halvtimme kvar så att i sidan Och sen måste vi uh, springa igen här. Passa på nu och ring jag förstår inte, jag tycker att uh, lite människor ska lyssna på närradion, det, det som jag hörde första åren var ju den, den, den, den där Lennart Kramer och Guds Bönehus, uh, som sände uh, mycket i närradion för första åren, det var religiösa program och så vidare och så uh, och, uh, han dog ju så småningom och, det var ett i hus. det kanske ni kommer ihåg, och han hade ju varit ute och predikat ute med, med kafon ute på eh, öppna platser och eh, sånt, och betalade om det. Och han hade årskild, sånt eh, hörde jag talas om också. Jag vill spela en låt till. Your rock and roll is getting out of time for me Go sing your lies to someone else Cause someone else may be The fool you always thought you saw in me oh. So don't play your rock and roll to me That ain't the way so blind that i can't see fortfarande att någon ringer. Och det är 10:00. Nu är snart bara en kvart kvar så jag säger, sidan. Så kommer vi tillbaka eh, nästa lördag hoppas jag. Det är bara tråkigt när, är, när jag måste sälja sin eh, som eh, förra veckan. Att man har magen. Att den sen har bytt som kan hjälpa mig. Och, och det, det är inte mitt eget fel utan när folk aldrig hör av sig eller någonting. Då är det klart att det är tyst i även, eh, privat och sånt. Och då, då kan det inte hända någonting. Och så har jag försökt få nya kontakter på 27 MHz men det verkar gå dåligt också. Jag, jag kommer inte fram på längre avstånd. Det beror på folks dåliga antennar också. För vi har mätt eh, signalstyrkan runt stan här och jag eh, hygglare. Det bör kunna gå. Det, det säger experter som har mätt det, styrkan och så. Det är folks dåliga antenner på balkonger och sånt i hela husets skärmar. Jag till exempel upp i mitt, mitt, mitt håll vissa antagligen lägenheter och sånt och det gör jag att jag kan bli så svag och brusigt så att de orkar inte köra mig. En del svag får jag ju men det är stationer som ligger närmare och så vidare och jag har ju haft möjligheter, men man får ju bara köra 4 watt på 27 megahertz det är så låg effekt så det räcker inte, det är i sin att på kortsvågsradion där, där det går ju att köra 1000 watt på massörbanden och det, det, det når det endast Amerika när det är konditioner och så vidare utan för stora problem och så vidare. Men även här skulle jag kunna förbättra det mycket om jag hade kunna få hjälp med att få upp nya antenner och, och plocka ner dem jag har och eh, se över allting eh, grundigt sätta så, så, så, så upp det igen sen. Och, eh, men det, det är som sagt att sådär besjuktning så är inte möjligt efter att göra någonting åt det. Det förfaller, det är det som är det problemet. Lyssna gärna på mellanmåg på nätterna och, och, och lyssna på holländska eh, fria radiostationer eh, Häng upp en antenn från en balkong utsätt sig. exempel så går raden mycket bättre och sätter in den på bak på Det var ju vanligt förra. Folk hade ju radioantennor. nu är, eh, finns det ju inte praktiskt sagt. Ja, jag får spela en låt till det. Kort pass. the Det var en dyssnare som ringde under åten och tyckte han var glad åt men han ville inte komma i sändning och så nu Jag väntar fortfarande på att nu ringer även mellan åtena. Då när jag säger att det är lämpligt att ringa så slipper jag att ta en och låta och lägga ut det i så fall. Jag väntar fortfarande på att någon hör av sig. Då vet man ju om det finns några lyssnare och så vidare. Jag vet inte om de sitter och ser på tv eller om det är Gunnar har något speciellt bra program på. Det är, det är väl det här internet som konkurrerar. De lyssnar på program där olika radiostationer som sänder på internet också som är internetradio. Men äh, även där kostar det pengar och man vet ju ingenting om hur många som lyssnar där eller någonting. Men det finns jag inte, jag har inte möjlighet att kolla det. Eftersom jag har inte internet. Här. Någonstans måste jag sätta gränsen för kostnaderna. Jag passar på, jag har nu är det någon som ringer. Hallå? Ja, det var Kent igen. Jag skulle bara säga att vi pratade om internet här nu. Det var så bra för att... Eh, jag har ju en sån Iphone och så har jag ju då internet. Och idag så skulle jag... Mina gig hade ju tagit slut då. Så då skulle jag ringa in och beställa ett nytt. En gig kostar 69 kronor. Ja, pengar. pengar. Ja, ja, men så är det med livet. Men det roliga var ju då faktiskt att... Då säger hon på Telia till mig... Ja, vi har gjort ett nytt eh, abonnemangsvillkor, så hon. Så, här, så att eh, nu... Om, om du vill så kan du byta abonnemang så får du 4 gig utan kostnad. Ja, Jaha, det är ju men första gången det. Någonting extra måste du kosta. Ja, det beror på... Det kostar 10 kronor extra faktureringsavgift när du ska betala. Ja, men jag har Autoil och så här, Och då kostar det ingenting. Så då fick man alltså 2 gig extra varje månad. Det betyder ju att man kan ju lyssna väldigt och använda... Att gå ut på nätet väldigt mycket alltså. Om det inte är någon där som är billigare, du kan ju bli dyrare efter en tid. Ja men här blev det, här fick man faktiskt, jag sa så det, det låter ju fantastiskt, det är ju rena julklappen, sa jag. Bara att få eh, två gig extra då, Så om man har fyra gig, för jag betalar 299 kronor, då har jag ju fria samtal och fria sms. Så jag kan ringa hur mycket som helst. Ja. Mm. Allting för 300 kronor i månaden, och så har man telefon, och så har man hela internet, och så har man ju TuneIn Radio, och då har man hundratusen radiostationer. Ja, fast det är roligare att lyssna över eten med riktiga riktig mottagare och antenner. Ja, det vet jag inte riktigt om det är något roligare. Det, du har ju ett fantastiskt utbud där, så du har ju hundratusen radiostationer. Ja, jag det, har ju hundratals på mellanmågan. Men här är du hundratusentals. Ja, men man kan ju inte lyssna på mer än en. man har ju bara Nej, men du, har, du, kan på välja på, du kan välja på hela världen, så att säga, va? det är fantastiskt. Och då tänkte jag på Lennart nu som alltid brukar komma påstå. Jag var inne på min lokala, så var det en liten datorbutik där jag bor i Fisvätra. Han säljer nu så här Nokia och så Samsung Galaxy. För 600 eller 700 kronor kan man få en sån. Och ja, de var... en del eh, skryter om att de hittar eh, grejer soprum som de använder sen. Ja, jag menar, det finns det säkert också, men alltså, du kan köpa en sån där idag för säkert. Och vill du då ha ett, eh, som på Telia hade tidigare, nu vet jag inte det, jag ska inte svära på det, men du kan alltså köpa en med en halv gig alltså, eh, som man kan använda för 500 kronor om år. Och det kan man inte, det är 40 kronor i månaden alltså. Ja, pass, och då kan du gå ut och, som till exempel, du kan alltså ta ner och läsa Expressen och Aftonbladet och tidningar. Du kan göra allting. Och att inte Lennart kan få tummen ur änden och göra någonting så så kan han ju vara med. Och vara med och debattera och få information. Och han som inte ser historier kan gå ut och läsa. Ja, det får han svara för själv. Jo, men jag säger så här. Att det, är, det är tråkigt. Jag såg på tv, det var ett fantastiskt program som heter Debatt gå på torsdag 22 då var det en kvinna som var hon var 102 år gammal hon skulle snart om tre veckor och likna, skulle hon fylla 103 år hon hade dator alltså var upphopplad på internet och allting, det är väl fantastiskt ja jag har ju stora problem jag kan inte se på skärmen med en liten skärm nej och, och... Nej, nej men jag säger, men hon var den här kvinnan var alltså 102 år Lennart han i alla fall är ju kanske i 70 års ålder han var ju Minst 30 år kvar så att säga. Jag tycker det är dags för de här gamla stötarna nu med stora fötter och gå ut och köpa sig någonting och vara med lite grann i debatten. Ja, fastän det uppstår problem att börja med sådana där du måste ju kurser om man ska kunna... Nej, du behöver inga kurser. Ja, har man kan inte få datorn att gå man Jo, det. du behöver inga kurser alls. Allt det där installerar de i butiken... Och sedan så kan du läsa allting, det är ju som att läsa en bok, det finns... Riktor... har ju en stor kontorsdator, men jag är inte imponerad av alls. Det, det, det finns fyra hårdiskar i den och, och möjligheter att köra vanliga disketter och allt möjligt. Ja, disketter, det, det använder och, man på forntiden. Och formtiden. likaså, så, så, så, sådana där inspelade Ja, men hur gammal är den där datorn då? Fyra, fem år. Ja, det är den här idag. Ja, men där kan du inte hålla på att byta varje år eller varje Nej. månad. Nej, men jag säger då kan du köpa billigt. Det vore kul och jag, jag rekommenderar alla att göra det nu som inte har skaffat en sånt. Och så finns det seniorkurser som man kan gå om man inte, är om man inte kan själv. Ja, men jag ja, vill ja. en dator som är gjord så att jag kan säga en mikrofon när ska göra. Det ska vara så pass intelligent. Så jag ska inte hålla på med knappar och försöka hitta Du det. har inga knappar längre. Du har skärmet. Det en du behöver agent agentbord längre. Idag trycker du på diktera och så, så säger du till. Om jag ska skriva ett meddelande så skriver inte man meddelandet längre. Man talar in meddelandet. Ja, men nej, det är inte på den här. Nu är det nej, med inte program. på den där, men jag säger på en modern sak också. Ja, ja, jag kan inte hålla på att köpa nya, äh, Ja, men idag kan du köpa någonting för 600 spänn. Det tycker jag Lennart och alla andra ska göra. Och så det, går jag, det, jag sönder då. och kan ni slagas. Ja, hej då. Hej. Jag drabbades också att det finns ingen tv-reperatör som kan laga min tv, den är trasig, kasta ut den där, sa den och Det är roligt, så alltså eh, studiopfrekventa som har sent och ansvarig och Georg Lindberg, eh, ring mig privat om, om ni vill ha mer... 81 21 00 uppgifter efter sändningen nu. Minst en halvtimme kommer jag att vara anträffbar här. en timme efter kan man säga. Ja, jag ska spela en låt så det sig. <skratt> Sen går vi ju och majstångsfester Östervin och så på vant i väster För vi ska ju visst Att vi är en duktig bil Och själva ordnar vi ju alltid Opa Både fjolmusik och till uppa. Ser vi en riktigt döndare fest Massédar och gommor till tim. Och öresvällmarna De stämmer, fjolar fast Det tar då tid Den står och alltid skrullar och lyssnar och skämmer och vrid Men kull och kläder Stånje, mav och löv Och krans För nu så skar det och resa Och sen så skar det vidans Och stånje tog denne vick i berget År, den mål har fått upp en smärja År, och jag sitter uppe Till regn och till blåst och till sol Både ansått det Både denger och blivit lög och lasse Innan vi är klara Får det gå Och ståta med flagga och fjol Ja nu kom den Både Bäckman, Björk och Tore Och din Och klokken saknas in.